від коселі богів, досягнувши вершин олімпійських, він біля Зевса Кроніона сів із засмученим серцем, рану йому показав, що безсмертною сходила кров'ю, і жалібним голосом слово до нього промовив крилате: "Зевсе наш батьку, невже не гнівлять тебе всі ці злочинства? Завжди один через одного Лих зазнаєм ми страшенних, вічні боги, коли людям свою виявляємо ласку. Рем ствоїм всі ми на тебе, шалену дочку породив ти, всім на загибель. Лиш злочини завжди на думці у неї. Кожен бо інший з богів, що живуть на високім Олімпі, волю шанує твою, і слухняно у всьому кориться. Тільки її не приборкуєш, ти ані словом, ні ділом. Все попускаєш їй, сам породив, бо цю доньку зловредну. Нині ж вона, Діомеда, зухвалого сина Тідея, в дикій злові на безсмертних богів нападати навчила. Спершу кипріді він руку при самій долоні поранив, потім неначе наче той бог і на мене накинувся навіть. Тільки швидкі мене винесли ноги, а то я ще довго мусив би муки терпіть між жахливими купами мертвих або живим знемагать під ударами мідної зброї. Глянув з-під лоба і мовив у відповідь Зевс громовладний. Годі сидіти, отут тут і скім ли так, віроломний? найненависніший ти із богів, що живуть на Олімпі. І любі тобі лише звади та війни, та січі криваві. Матері удача у тебе, затята, украй непокірна, гери, що ледве її й сам я словами. Тож від порад її, мислю ти й зараз, зазнав цього лиха. Не допущу я проте, щоб довго терпів ти страждання. Ти бо із роду мого, і мені тебе мати родила. Був би від іншого Бога, такий народивсь ти зловредний. Нидів давно б уже ти, навіть нижче потомків Урана. Мовивши це, Пеону звелів він його зцілити, і Пеон... Болевтольних, на рану насипавши ліків, затомував її. Та й від народження був він несмертний. Так як у дзбан молока долити смоковного соку, і рідина перемішана зсядеться зразу і загусне, так в одну мить загоїлась рана в палкого гарея. Геба омила його, одягла йому шати чудові, і сів біля Зевса Кроніона, він повин величість сили. Знов повернулись тоді до оселі великого Зевса Гера Аргейська із нею, Алалкоменіда Афіна, край душогубства поклавши ареєві людоубивці.